Departe sunt de tine Și singur Lângă foc Petrec În minte-mi Viața Lipsită de noroc 80 de ani, îmi pare în lume că am trăit. Că sunt bătrân ca iarnă. Că tu vei fi murit. Aducerile aminte. Pe suflet cad în picuri, redeșteptând în față trecutele nimicuri, cu degetele ivântul vântul loavește ferești, se toarce în gândul în firul duioaselor povești. Și atunci, dinainte, prin ceață, parcă treci cu ochii mari, în lacrimi, cu mâini subțiri și legi, cu brațele amândouă de gâtul meu, Tanini, nici parcă-i vrea, am spune ceva. Apoi suspini. Eu strâng la piept averea de amor și frumuseți în sărutări. Unim noi sărmanele vieții. Oh. Glasul amintirii Rămâie purul mut Să uit Pe veci Norocul Ce o clipă l-am avut Să uit Că după o clipă Din brațele întins mult, voi fi bătrân și singur. Vei fi murit de mult.